Wir lösen sie. Glaub mir... Nur. Ach, äh, bevor ich es vergesse, Kinder, draußen wartet eine Überraschung auf euch. Eine Überraschung? Die müssen wir sofort sehen. Komm, Timmy. Ja. Vater hat sein oh Versprechen Mensch. also doch gehalten. Hurra! Es war kaum zu glauben, aber es waren wirklich und wahrhaftig ganz neue Fahrräder für Anne, Julian, Dick und George da. Sogar Timmy, der Fünfte im Bunde, freute sich mit ihnen. Nun würden die Ferien in Karen Cottage noch schöner werden. Ich bin froh, dass wir diese Ferien wieder bei Tante Fanny und Onkel Quentin verbringen. Ja, Dick, das sind wir alle, zumal wir jetzt neue Räder haben. Aber leider ist kein Abenteuer in Sichtern. Ich sehe nicht den Schimmer eines Geheimnisses. Ach, das stört mich überhaupt nicht. Von mir aus muss es auch keine Abenteuer geben. Keine Abenteuer und Geheimnisse? Das wären doch nur halbe Ferien für uns. Dann machen wir uns doch auf die Suche. Wie wäre es bei der alten Burg? Wollen wir da mal nachschauen? Ach nein, lieber nicht. Doch, ja. Gute Idee, George. Komm, wir fahren sofort hin. George hieß eigentlich Georgina. Sie war erst elf, aber was sie sagte, wurde meist getan. Zumal sie diesmal sozusagen Gastgeberin war, denn sie lebte auf Karen Cottage. Sie führte die drei Geschwister zu einem kleinen Häuschen bei der Burg, wo man Eintrittskarten kaufen musste. Ein freundlich lächelnder Mann gab ihnen bereitwillig Auskunft über alles, was es zu besichtigen gab. Die Burg stammt aus dem 16. Jahrhundert. Drinnen gibt es eine Menge zu besichtigen. Alte Vasen, kostbare Gläser, Waffen, Möbel, Gold, Silber und Juwelen. Naja, werdet ihr werdet ja sehen. Gold, das ja Silber. Das, das, ist das ist wirklich toll. toll. Komm, lass uns reingehen. Hey, Junge. Meinen Sie mich? Ja, du bist doch ein Junge, oder? Nein, eben nicht. Das kann man ja wohl sehen, oder? Nicht so unbedingt. Aber darum geht es nicht. Hunde dürfen nicht rein. Mein Hund ist gut erzogen. Sehr gut sogar. Mit dem gibt es keinen Ärger. Natürlich zahle ich Eintritt für ihn, aber ich lasse ihn auf keinen Fall hier draußen. Na schön, wenn du zahlst. Das soll es mir egal sein. Aber du bist mir dafür verantwortlich, dass nichts passiert. Ja, ja, schon gut. Die Burg war wie ein Museum eingerichtet. Und tatsächlich gab es sehr viel zu sehen. Einige der Glaskisten aber waren leer. Und andere sahen aus, als wären sie vor gar nicht allzu langer Zeit aufgebrochen worden. Seht euch das nur an. Das sieht ja aus, als hätte jemand diese Truhe aufgebrochen. Das Glas hat Sprünge und hier ist sogar ein Loch. Ja, du hast recht, George. Diese beiden Truhen sind auch leer. Eigentlich sollten Dolche drin liegen. Das steht hier jedenfalls. Ein anderer Besucher kam hinzu. Kopfschüttelnd betrachtete er die Ausstellungskästen. Habt ihr es nicht gelesen? Stand doch in allen Zeitungen. Die Burg ist letzte Woche überfallen und ausgeraubt worden. Was? Tatsächlich? Was wissen Sie darüber? Leider kaum etwas. Eigentlich gar nichts. Aber ich meine, der Mann da unten an der Kasse sollte den Besuchern sagen, dass es hier nur noch wenig zu besichtigen gibt. Ja, eigentlich schon. Es ist nicht in Ordnung, uns den vollen Preis zahlen zu lassen, wo es nur noch die Hälfte dessen zu sehen gibt, was hier einst ausgestellt wurde. Für mich ist sowas auch eine Art von Diebstahl. Was sagt die dazu? Hier ist eingebrochen worden. Ich hoffe, sie finden die Diebe bald. Kommt, wir fragen den Kartenverkäufer, was hier los war. Genau. Und Die fünf Freunde gingen zu dem Häuschen zurück. Der Kartenverkäufer langweilte sich offensichtlich und war daher ganz froh, dass sich jemand mit ihm unterhalten wollte. Bereitwillig gab er Auskunft. Ja, es ist leider wahr. Diebe waren hier. Sie haben die Ausstellungskästen aufgebrochen und Juwelen und vieles andere aus unserem Museum gestohlen. Sie waren sehr geschickt und wussten genau, welches die wertvollsten Stücke waren. Hat die Polizei sich schon verhaftet? Bis jetzt nicht. Ach, ihr seid noch zu jung, sonst hättet ihr in der Zeitung gelesen, dass es sich offenbar um eine Bande handelt, die sich auf Museen spezialisiert hat. Wirklich? Sind denn schon andere Museen überfallen worden? Hm. Mehrere. Zwei staatliche und ein privates. Die Polizei ist sicher, dass es stets die gleichen Täter waren. Eine Museumsbande also? Hm. So könnte man sie nennen. Sonst lesen wir schon mal die Zeitung, aber nicht in den Ferien. Äh, aber jetzt fällt mir ein, dass ich im Radio was von der Bande gehört habe. Ja, genau. Die Polizei versucht wirklich alles, um die Bande auffliegen zu lassen. Die Diebe wissen das und haben doch den Nerv hier einzubrechen. Ich bin wirklich gespannt, was die sich als nächstes einfallen lassen. Die Kinder fuhren nach Kirin Cottage zurück. Jetzt ging ihnen die Museumsbande nicht mehr aus dem Sinn. George suchte alle Zeitungen der letzten Woche zusammen und sie lasen über die Bande, was sie finden konnten. Am nächsten Tag strahlte die Sonne und es war nahezu windstill. Anne schlug vor, ein Picknick zu machen. Alle stimmten begeistert zu. In der Küche stellten sie sich rasch die Picknickkörbe zusammen. Anne, bitte gib mir Ja, Wir unser Musikprogramm für eine Nachricht. Hört doch mal. Ich glaube, da ist was passiert. Soeben erfahren wir von einem weiteren Einbruch in einem Museum. Pendleton Place, das nur sechs Meilen von Carin Village entfernt ist, wurde ausgeraubt. Es scheint sicher, dass es sich dabei um die gleichen Täter handelt, die auch andere Museen in diesem Landkreis überfallen haben. Die Museumsbande. Ja. Ja. Die Polizei erklärte, dass es sich um äußerst geschickte und erfahrene Täter handele, die so gut wie keine Spuren hinterlassen haben. Dennoch ist sie überzeugt, dass sie die Diebe in Kürze überführen wird. Und nun weiter mit Musik. Habt ihr das gehört? Wieder die Museumsbande? Das, das gibt's doch nicht. Also, wenn ich bei der Polizei wäre, ich würde etwas unternehmen. Ja. <lacht> aber George, es ist bestimmt nicht leicht, die Bande zu finden. Klar, Mutter, aber du musst zugeben, dass die Polizei sich langsam blamiert. Ich auch. So viele Überfälle und keine Spur. Ich wette, die Diebe lachen sich schief und krumm. Bestimmt. Ich bin ziemlich sicher, dass die Polizei weiß, was sie tut. Und ich wage zu bezweifeln, dass du es besser machen könntest. Diese Diebe sind wirklich clevere Burschen. Die Polizei überwacht alle Straßen und Häfen. Ohne Erfolg. Ja. Richtig. Die Diebe müssen ein ausgezeichnetes Versteck für ihre Beute haben. Aber früher oder später werden sie gefasst. Das ist sicher. Die fünf Freunde fuhren mit ihren neuen Fahrrädern hinaus bis zur Küste. Auf einer mit Bäumen und Büschen bewachsenen Düne schlugen sie ihr Lager auf. Sie alle fanden, dass dies weit und breit der schönste Picknickplatz war. Nur Timmy schien nicht so ganz davon überzeugt zu sein. Er tobte durch das Gras und die Blumen, schnappte nach den Schmetterlingen und war mal hier und mal dort. Anne, bitte hilf mir beim Auspacken. Okay. Julian, würdest du bitte die Keksdose öffnen? Oh, oh, Dick, pass auf, lass die Flaschen nicht fallen. Nein, nein, keine Angst. Timmy, bleib endlich hier, du fängst die Schmetterlinge doch nicht. Ja, <lacht> königliche Hoheit. Wie sie befehlen mir denn? Immer zu Diensten, Lady. Ausgelassen alberten sie herum und ließen sich die Leckereien schmecken, die sie mitgebracht hatten. So einen vergnügten Tag hatten sie schon lange nicht mehr erlebt. Dann aber überkam sie die große Müdigkeit und sie sanken gähnend ins Gras. Auch Timmy rollte sich schläfrig zusammen. Oh, Meine Ruhepause. Oh, ich schlaf ein bisschen. Oh, ich auch. Ah! Äh, was, ist was ist los? Der Busch da, er hat sich bewegt. Ich habe es gesehen, gerade eben. Anne, was ist los mit dir? Hast du schon geträumt? Nein, wirklich, er hat sich bewegt. Klar, im Wind. Aber das ist es ja gerade, es war nicht der Wind. Es hat ausgesehen, als hätte jemand den Busch mit ja, der Hand geschüttelt. Ja. Klar, jemand hat ihm die Hand geschüttelt. Hey, Timmy, was ist mit dir? Hast du was bemerkt? Hat Anne von Geistern und Gespenstern geträumt, die harmlose Büsche wackeln lassen? Ach, hör doch auf, George. Ich habe nicht geträumt. Der Busch hat sich wirklich bewegt. Ja. Seht doch, er bewegt sich schon wieder, nur nicht so stark wie ihr. <lacht> Timmy ist schon unterwegs, um nachzusehen. Er sieht auch schon Gespenster. Äh, Timmy, hey, Timmy, komm her. Böser Hund, was ist denn los mit dir? Komm her, Timmy. Timmy, spinnst du? Er will nur, dass wir mit ihm spielen. Nein, ich glaube, er hat ein Kaninchen aufgespürt. Hm. Pass auf, ey, ich zeige dir, was den Busch bewegt hat. Hm. Ein Kaninchen. Hm. Warum glaubt ihr mir denn nicht? Das war alles andere nur kein Kaninchen. Ja, ja, das wissen wir jetzt. Wahrscheinlich ein Geist. Uah, lass uns schlafen, denn ich bin müde. Ja. Jetzt reicht es, oder wollt ihr den ganzen Wieso? Tag hier bleiben? Nee. Wir fahren nach Ruddington Hall. Woher? Wie bitte? Reddington Hall. Habe ich mir als Überraschung für euch ausgesucht. Ja. Ich habe Prospekte für Touristen gelesen, bevor wir losgefahren sind. Ja, und? Ganz einfach, George. Riddington Hall ist eins der ganz wenigen Museen, die bisher noch nicht von der Bande heimgesucht worden sind. Nee? Ich finde, wir sollten uns ansehen, was dort ausgestellt wird, bevor alles gestohlen wird. Glaubst du wirklich, dass die Bande vor hat, dort einzubrechen? Was gibt es denn da überhaupt zu sehen? <lacht> Uhren, lauter Uhren. Ja? Sir Donald Reddington hat eine tolle Sammlung von Uhren aus aller Welt zusammengetragen. Ja, ah, davon habe ich gehört, Julian. Aber ja? soweit ich weiß, ist es eine private Sammlung, zu der wir keinen Zutritt haben ja. werden. Eben doch. Ja? Oh. Ja, ich habe gelesen, dass Sir Donald kein Geld mehr hat. Und da es hasst, irgendwelche Leute in sein Schloss zu lassen bietet ihm die Ausstellung die einzige Möglichkeit, ein bisschen zu verdienen. Ja, aber wenn er knapp bei Kasse ist, wieso verkauft er denn seine Uhren nicht? Ja, genau. <lacht> Na, die Uhren sind so ziemlich alles, was der Familie noch geblieben ist. Ja? Sir Donald will sich lieber umbringen, als eine von ihnen zu verkaufen. Mhm. Jede dieser Uhren hat eine eigene Geschichte. Mhm. Eine von ihnen hat die Familie als Auszeichnung von König James II. bekommen. Du scheinst ja eine ganze Menge davon zu wissen. Ja. Wieso eigentlich? Erstens habe ich diese schlauen Prospekte gelesen ja, und dann habe ich ihm Dorf einen Mann getroffen, der mir ziemlich viel erzählen mhm. konnte. Das erzählst du uns erst jetzt? <lacht> Klar, vorher war ich viel zu müde. Die Uhrensammlung interessierte sie alle und es hielt sie nun nicht mehr länger auf dem Hügel am Meer. Sie fuhren nach Riddington Hall, einem Herrenhaus, das äußerlich ein wenig verwahrlost aussah. In seinem Innern aber sahen sich die Kinder einer überaus kostbaren Sammlung von goldenen Uhren gegenüber. Die Uhren lagen in gläsernen Kästen, die mit edlen Hölzern verziert waren. Was für ein altes Gemäuer. Ja. Bestimmt spukt es hier. <lacht> Keine Angst, Ann. Am Tag kommen die Gespenster nicht. Seht euch bloß die Uhren an. Alle aus Gold. Sie müssen unwahrscheinlich viel wert sein. Und sie werden noch nicht einmal bewacht. Okay. Irrtum, Junge. Sie werden doch bewacht. Sehr gut sogar. Durch mich. Ich bin Sir Donald Reddington. Oh, guten Tag. Wir haben Sie gar nicht bemerkt, Sir. Das solltet ihr auch nicht. Gefällt euch die Sammlung? Oh ja, sehr. Aber ich bin kein Junge. Ich bin ein Mädchen. Oh, entschuldige. Ach, macht nichts. Ich hoffe, Ihre Sammlung ist versichert. Nein, das ist sie leider nicht. Was glaubst du, was die Versicherung für eine Sammlung von einem solchen Wert kostet? Zu viel. Sehr viel zu viel für mich. Deshalb bewache ich sie zusammen mit meinem Diener Andrew. Aber das ist nicht gerade klug, weil... Weil? Ja, warum sprichst du nicht weiter? Weil sie die Uhren öffentlich ausstellen. Sie und ihr Diener können nicht ständig hier sein. <lacht> nein, nein, natürlich nicht. Wir können die Uhren nur während der Besuchszeiten überwachen. Aber in der übrigen Zeit haben wir ja auch nichts zu befürchten. Wirklich nicht? Nein, dieses Haus ist wie eine Festung. Seht euch doch nur die dicken Mauern an. Hier kommt niemand gegen meinen Willen rein. Auch durch die Türen nicht. Aber es heißt, dass die Museumsbande sehr klug und geschickt ist. Die Bande hat schon viele Museen überfallen. Ja. Haben Sie schon davon gehört, Sir Donald? Natürlich, aber für uns besteht keine Gefahr. Ich würde niemandem raten, hier einzubrechen. Das würde allen schlecht bekommen, die es versuchen. Ich würde da nicht so sicher sein, Sir. <lacht> aber, aber, junge Dame, so in Sorge? Das ist völlig unnötig. Das Herrenhaus ist gespickt mit Alarmanlagen. Es ist absolut unmöglich, hier einzubrechen. Nach diesem langen, schönen Tag schliefen alle fünf wie die Murmeltiere. Erst spät am nächsten Morgen wachte George auf. Sie rüttelte ihre Cousine Anne, die so schläfrig war, dass sie kaum die Augen aufbekam. »Aufstehen, du Faulpelz! Los, los, hoch mit dir! Es ist schon spät und die Sonne scheint. Draußen im Garten ist der Frühstückstisch gedeckt. Hörst du, Dick und Julian sind schon draußen.« Oh, ich bin noch müde. Nein, nein, wach auf. Deine Brüder warten schon auf uns. Hey, steht endlich auf. Wir haben tolle Neuigkeiten für euch. Hörst du, sie rufen uns. Hey, was ist los? Kommt erst raus, ihr beiden. Dann erzählen wir es euch. George und Anne waren rasch angezogen. Sie rannten nach draußen, wo die beiden Jungen auf sie warteten. Na, hallo, Timmy. Guten Morgen, gut geschlafen? Ja, ist ja gut, ist ja gut, nicht so wild. Wir haben gerade die Nachrichten gehört. Ihr glaubt es nicht. Was ist denn los? Sagt es doch schon. Es ist die Nachricht des Tages. Was denkt ihr, was geschehen ist? Wir sollen raten. Na gut, bei Sir Donald ist eingebrochen worden. Die goldenen Uhren sind verschwunden. Genau richtig. Woher weißt du das? Kannst du Gedanken lesen? Was? Das gibt es doch nicht. Eingebrochen bei Sir Donald? Wie konnte das passieren? Das möchte die Polizei auch gern wissen. Die Diebe waren noch geschickter als sonst. Niemand scheint eine Ahnung zu haben, wie sie es angestellt haben. Aber sie müssen doch die Glaskästen aufgebrochen haben. Und die waren mit der Alarmanlagen gesichert. Stimmt. Und doch sind die Uhren weg. Keiner kann sich erklären, wieso. Alles schien einbruchsicher Könntin. zu sein. Aber irgendwelche Spuren muss es doch geben. Wie haben sie zum Beispiel die Türen geöffnet? Haben sie sie aufgebrochen? Eben nicht. Keine Tür wurde beschädigt. Es gibt keine Spur von den Dieben. Nicht eine einzige. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Angestrengt überlegten die vier, wie die Diebe ins Haus gekommen sein konnten. Sie hörten die Nachrichten ab und lasen die Zeitung, fanden aber nirgendwo einen Hinweis. Der Überfall auf Riddington Hall war einfach unerklärlich. Als sie am Nachmittag zum Haus von Sir Donald fuhren, trafen sie dort einen Polizisten und konnten kurz mit ihm sprechen. Die Polizei hat Riddington Hall überwachen lassen. Dann haben sie mit einem solchen Einbruch gerechnet? Natürlich, das haben wir. Deshalb haben wir das Haus keine Sekunde lang aus den Augen gelassen. Auch heute Nacht nicht. Und doch ist es passiert. Es ist passiert und äh, wir wissen nicht, wie das möglich war. In den nächsten drei Tagen erfuhren sie nichts Neues von der Museumsbande. Am vierten Morgen beschlossen sie, den schönen Tag zu nutzen und mit dem Boot von George zur Kirin-Insel hinüberzufahren. Die See war ganz glatt, als sie losfuhren. Doch plötzlich schlug das Wetter um. Es brieste auf und hohe Wellen rollten heran. Die müssen umkehren, es ist zu gefährlich. Wir schaffen es nicht bis zum Land. Die Insel ist viel näher. Dick, Ann, pass auf, wackelt nicht so. Tu ich ja gar nicht. Ich kann nicht rudern, wenn ihr nicht still sitzt. Ann, setz dich weiter nach rechts, bitte. Das Boot hat Schlagseite. Nein, Ann, nicht aufstehen. Wasser gefallen. Anne, schwimm hier zum Boot. Ich kann nicht, die Strömung zieht mich weg. Es ist die Strömung und sie ist so stark. Ich muss ihr helfen. Nein, George, bleib hier. George. Sie ist ins Wasser gesprungen und Timmy auch. Nicht gegen die Strömung ankämpfen, Ann. Lass dich treiben. Die Strömung bringt dich zur Insel. Dick, pass auf, die Welle. Ah! Eine Riesenwelle packte das Boot und warf es um. Julian und Dick stürzten ins Wasser und die Strömung riss auch sie fort. Wir müssen zur Insel. Nein, zum Boot. Das schaffen wir nicht. Sieh doch, Dick. Es treibt immer weiter von uns weg. Wo sind Anne und George? Da vorne. Sie haben es gleich geschafft. Sie sind schon bei der Insel. Und Timmy auch. Und das Boot? Was ist mit dem Boot? Das lass nur. Das wird schon irgendwo antreiben. Wir schon wieder, Wir müssen uns um George und N kümmern. Ja. Als Julian und Dick die Insel erreichten, hatten sich George, N und Timmy schon auf den steil aufragenden Klippen in Sicherheit gebracht. Wir können nicht hier bleiben. Wir müssen raus aus dem Wind, oder wir erkälten uns. Ja, du hast recht, Dick. Aber wo sollen wir hin? Wir können nicht um die Klippen herumschwimmen. Dazu ist die Strömung zu stark. Wir müssen warten, bis er bekommt. Dann können wir durch das flache Wasser zur anderen Seite der Insel gehen. Ein kleines Stückchen weiter ist eine Höhle. Ich habe sie vom Wasser aus gesehen. Dort finden wir Schutz vor dem Wind. Eine Höhle ist genau das, was wir jetzt brauchen. Äh, kommt, wir klettern hin. Timmy kann rüberspringen. Oh, ich friere. Zu so blöd, dass ich ins Wasser gefallen bin. Das sind wir alle, Anne. Da ist die Höhle. Seht ihr? Toll, wir erforschen sie. Da drin ist es nicht so kalt. Und wir haben was zu tun, bis ihr er bekommt. Ja, ja, beeilt euch. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Die fünf Freunde flohen vor Wind und Regen in die Höhle. Hier war es angenehm warm und trocken. Julian riet ihnen einige von den nassen Sachen auszuziehen und an die Felsen zum Trocknen zu hängen. Als sie noch berieten, ob sie weiter in die Höhle hineingehen sollten oder nicht, begann Timmy plötzlich zu bellen. Timmy, was ist denn los? Vielleicht hat er irgendetwas entdeckt? Komm, wir sehen mal nach, ob da hinten etwas ist. Los, kommt! Nein, Timmy, bleib bei uns! Timmy, nicht weglaufen! Ja, so ist brav, guter Hund. Und jetzt hör auf zu bellen, bitte. Hier ist ein Tunnel. Er führt nach unten. Lasst uns weitergehen. Vielleicht kommen wir irgendwo aus den Klippen heraus. Aber wir haben keine Taschenlampe. Ach, das macht nichts. Es ist hell genug. Durch die Ritzen und Spalten ja. kommt genug Licht herein. Ja, ich ich nicht. weiß nicht. Wir sollten doch lieber hier bleiben. Wer weiß, was da drin ist? Und ob das überhaupt hält? Vielleicht fallen Steine runter, wenn wir gerade im Tunnel sind und Gespenster und Ratten und Geister und Werwölfe und Hexen. Alles steckt da drin im Tunnel. Ach, Schwesterchen, sei doch nicht immer so ängstlich. ist entzufrieden. Ach, was ist denn nun? Kommt ihr da nicht? Klar doch, George. Und seid leise. Es könnte ja sein, dass da irgendjemand ist. Er braucht uns nicht zu hören. Leise, Timmy, leise. Mühsam arbeiteten sie sich durch den schmalen Tunnel voran. Es wurde immer dunkler und unheimlicher, N wäre am liebsten umgekehrt, aber sie wollte sich nicht noch einmal von ihrem Bruder Dick verspotten lassen. Plötzlich legte sich Timmy flach auf den Boden und knurrte leise. Leise, Timmy, leise! Was ist denn los? George, was ist? Vorsicht! Timmy will uns warnen. Da ist irgendetwas. Ich kann, ich kann aber nichts sehen. Hier ist aber was, ein tiefes Loch. Puh, da wären wir glatt reingefallen, wenn Timmy uns nicht gewarnt hätte. Braver Hund, das hast du gut gemacht, Timmy. Es ist zu gefährlich. Lass uns lieber umkehren. Wieder Angst. Ach, wieder Keine Angst, Anne. Es wird schon nichts passieren. Kommt, wir gehen weiter. Immer weiter führte der Tunnel in die Tiefe. Und zugleich wurde es immer dunkler, bis sie sich schließlich nur noch vorantasten konnten. Selbst George dachte nun schon daran, umzukehren, Da entdeckten sie plötzlich einen Lichtschimmer. Au! Äh, Davon wird es hell. Seht doch! Und der Tunnel führt nach oben. Ja! Da scheint die Sonne rein. Wir haben den Ausgang gefunden. Gleich kommen wir ans Tageslicht. Falls die Felsöffnung groß genug ist für uns. Bestimmt ist sie das. Der Gang wird ja schon breiter. Hier! Hier geht es raus. Seht doch! Über uns ist ein Busch. Ja, tatsächlich. Wir haben es geschafft. Ja! Länger hätte ich auch nicht in der Höhle bleiben mögen. Es geht ganz leicht. So, ich bin draußen. Es regnet nicht mehr und die Sonne scheint. Hier draußen ist es schöner als drinnen im Tunnel. Und wo sind wir hier? Das kommt mir so bekannt vor. Ja, mir auch. Jetzt weiß ich es. George, wir sind auf dem Hügel, auf dem wir Picknick gemacht haben. Ja, da drüben unter dem Baum haben wir gesessen. Und dies ist der Busch, der sich bewegt hat. Ihr wolltet es mir nicht glauben, aber er hat sich bewegt. Du hast recht gehabt, Anne. Irgendetwas war unter diesem Busch. Vielleicht wollte jemand aus dem Tunnel steigen, hat uns gesehen und ist dann wieder zurückgekrochen. Du meinst, irgendjemand kennt diesen Tunnel und versteckt sich darin? Aber Anne, glaubst du wirklich, dass wir die Ersten und die Einzigen sind, die in diesem Tunnel herumgekrochen sind? Bestimmt nicht. Nein, sicher nicht. Aber irgendwie ist es komisch. Wenn hier jemand war, wieso hat er sich vor uns versteckt? Aber woher sollen wir das wissen? Das kann einen ganz harmlosen Grund haben. Das ist meistens so, dass die Leute nicht gesehen werden wollen, die sich verstecken. Sonst würden sie es ja nicht tun. Bestimmt hat er irgendetwas Böses vorgehabt. Vielleicht war es ein Dieb oder... Oder ein Mörder oder ein Werwolf oder Dracula oh. persönlich. Ach, hör auf, Anne. Leg eine andere Platte auf. Dass du auch immer solche Angst haben musst, blöder Kerl. Zankt euch nicht, ihr beiden. Lasst uns lieber nach Hause gehen. Man macht sich ja schon Sorgen um ja. uns. George war überglücklich, als die Küstenwache am nächsten Morgen das Boot zurückbrachte. Bis auf ein paar Schrammen war es unversehrt. Nachdem sie es ausgiebig besichtigt hatten, beschlossen sie, den geheimnisvollen Gang unter dem Busch genauer zu untersuchen. Und dieses Mal nahmen sie Fackeln mit, sodass sie genügend sehen konnten, als sie durch den Tunnel krochen. Ah, hier ist eine Abzeigung. Ja, Geht es nur nach links oder nach rechts? Ich weiß nicht. Eigentlich müsste es nach unten gehen. Genau. Richtig. Durch diesen Tunnel sind wir heraufgekommen. Den anderen kennen wir noch nicht. Den sollten wir uns ansehen. Ja. Aber er führt bestimmt nicht weiter. Das ist nur eine Sackgasse. Wir sollten lieber umkehren. Ach, du bist ein feiger Eierkuchen, Ann. Los, Julie, geh weiter durch den unbekannten Tunnel. Ja, okay. Wir kommen hinterher. Ich bin kein Feigling, aber ihr müsst zugeben, dass es richtig unheimlich ist. Immerhin haben wir genug Platz, um aufrecht zu gehen. Ja. Okay. Sie folgten dem neuen Tunnel. Ein wenig bang ums Herz war ihnen schon, aber sie gingen weiter und weiter, bis sie erst aus der Ferne und dann immer näher Wasserrauschen hörten. Was sieht euch das an, ein unterirdischer Fluss? Das ist ja toll. Das hätte ich wirklich nicht für möglich gehalten. Den Fluss müssen wir genauer untersuchen. Kommt! Densmeer fließt oder ob der irgendwo wieder zwischen den Felsen mhm, verschwindet. Klar fließt der ins Meer. Wenn wir hier reinspringen, treibt uns die Strömung nach draußen. Ja. Wir müssten ungefähr daraus kommen, wo wir unsere nassen Sachen zurückgelassen haben. Timmy, was hast du? Seht euch das mal an. Hier liegt eine kleine Münze. mit Sand sind Schleifspuren. Sieht aus, als ob hier ein Boot gelegen hätte. Ein Boot? Das sieht tatsächlich so aus. Hey, hier steht eine Kiste. Eine Kiste? Ah, was da wohl drin ist? Meint ihr denn, dass wir sie öffnen dürfen? Sie gehört uns nicht. Und ob wir das dürfen? Äh, wir sind ja nicht auf einem Privatgrundstück. Mal sehen, ob ich sie aufkriege. Ein Schloss ist jedenfalls nicht dran. Oh Gold. Das ist ja irre. Silbermünzen. Ein Schatz. Und ob das ein Schatz ist? Mensch, was der wohl wert ist. Dick, das hier ist die goldene Rose, von der Sie im Radio erzählt haben. Genau. Die Rose, die aus dem Museum gestohlen worden ist. Ich weiß es. Ich weiß es ganz genau. Ja, du hast recht, Ann. Wisst ihr, was das bedeutet? Was? Wir haben den Schlupfwinkel der Bande gefunden. Stimmt. Ja. Wir haben das Versteck ah. entdeckt. Seht doch. Goldene Uhren. Die gehören oh. Sir Donald. Oh, wir haben die Beute gefunden steht noch eine Kiste. Und die gestohlenen Bilder sind auch da. Das ist ja fast wie in der Schatzhülle von Alibaba und seinen 40 Räubern. Wir waren besser als die Polizei. Ist euch das eigentlich klar? Ja. Wir haben Glück gehabt. Ein paar Tage später wären die Diebe vielleicht schon auf Nimmerwiedersehen verschwunden gewesen. Wir können uns wirklich gratulieren. Ja, vor allem, weil die Diebe uns noch nicht bemerkt haben. Wir sollten so schnell wie möglich abhauen. Ja. Damit hast du recht, Ann. Es wäre wirklich nicht gut, wenn uns die Diebe überraschen würden. Ja, das ja, stimmt. Komm, wir beseitigen unsere Spuren und dann holen wir die Polizei. Genau. Rasch brachten sie alles in Ordnung. Und nun hätten die vier Freunde mit ihrem Hund Timmy eigentlich gehen können. Doch da entdeckte N. den Lichtschein einer Fackel auf dem Fluss, der rasch näher kam. Sie versteckten sich schnell hinter einigen Felsen. Und schon glitt ein Ruderboot mit drei Männern heran. Wir haben wieder bloß schon früher weggegangen. Das sind die Dieben. Die dürfen uns auf keinen Fall sehen. Jetzt steigen sie aus. Hoffentlich merken sie nichts. So, da wären wir. Eric... Nimm den Beutel hier. Keine Angst, Joe. Manuel und ich fassen mit an. Du brauchst die Arbeit nicht alleine zu tun. Dabei würde er ja eigentlich genügen, dass wir die Denkarbeit leisten. Pack das Zeug zu der anderen Beute. Ein tolles Versteck. Ja, aber bald werden wir uns ein neues suchen. Noch ein oder zwei Einbrüche und dann verschwinden wir hier aus der Gegend. Das ist das für ein Köter Den schnappen wir uns los das Hinterher ja, ihr könnt uns Die Männer verfolgen Timmy, kommt schnell Wir nehmen uns das Boot und verschwinden damit Los schnell, sonst erwischen sie uns Ja, Vater, damit weg, ich bleibe hier Was? Was? Du kannst doch ja nicht hierbleiben das Du musst mitkommen, George Los, steck ein Timmy findet allein zurück Lust doch, George, worauf wartest du? Willst du uns alle gefährden? Also gut, ich komme mit Ihr habt recht, Timmy wird es schon schaffen Julian und ich rudern. Beeilt euch. Die Männer könnten zurückkommen. Oh, hoffentlich tun sie Timmy nicht. Nein, das hören sie nicht wagen. Da kommen sie. Sie haben uns gesehen. Schneller, schneller, rudert doch schneller. Die hören uns nicht mehr ein. Die Strömung reißt uns mit. Seht ihr? Die Männer bleiben stehen. Der unterirdische Fluss spülte das Boot mit den vier Kindern zwischen die Klippen an den Strand. Dick und N. kletterten so schnell sie konnten über die Felsen und rannten zu ihren Fahrrädern, um die Polizei zu holen. George und Julien aber beobachteten den Ausgang der Höhle. Sie waren sicher, dass ihnen die Banditen nicht entkommen konnten. Schon bald waren Dick und N. mit drei Polizisten zurück. Zusammen mit ihnen gingen die vier Freunde wieder durch die dunklen Gänge bis zur Höhle. Es ist nicht mehr weit, wir sind gleich da Das ist Timmy Ja, das ist er, Timmy, hierher, Timmy Timmy, du bist gesund, endlich haben wir dich wieder Wir Hallo, wussten Ulf. ja, dass dir nichts passiert Bitte seid etwas leiser Das ist ja nur, weil wir uns so freuen Aber wir wollen doch die Banditen nicht vertreiben Weiter Wir sind gleich da. Ich kann den Fluss schon hören. Ja, ich auch. Da ist er. Sehen Sie, wir haben die Wahrheit gesagt. Ah, fehlen nur noch die Banditen. Die müssen hier noch irgendwo sein. Sie können die Höhle nicht verlassen haben. Wir hätten es sonst bemerkt. Es gibt hier nur den einen Ausgang. Und den haben die ständig beobachtet. Hier ist aber niemand. Und von Kisten sehe ich auch nichts. Da drüben haben sie gestanden. Ehrlich. Tatsächlich? Oder habt ihr euch das nur eingebildet? Na, hier liegt eine Uhr, eine goldene Uhr. Sehen Sie, die Banditen haben sie verloren, als sie mit ihrer Beute verschwunden sind. Hm, tja, das ist richtig. Diese Uhr könnte aus dem Raub bei Sir Donald stammen. Aber wie sollten die Banditen die Höhle verlassen haben? Das wissen wir auch nicht. Sergeant, sehen Sie mal. Da drüben scheint noch ein Gang zu sein. Tatsächlich, im Licht der Taschenlampe kann man es sehen. Wir hatten nur Fackeln dabei, die waren nicht hell genug. Ja, den Gang sehen wir uns an. Äh, wollt ihr mitkommen? Ja, auf jeden Fall. Das lassen wir uns nicht entgehen. Das ist besser, als allein zurückzugehen. Klar, du hast mal wieder Angst, Ann. Habe ich nicht. Ich bin nur vorsichtig. Dick, lass Ann in Ruhe. Ja, finde ich auch. Und jetzt kommt. Der Gang war lang. Mehr als eine Stunde folgten sie ihm. Dann endete er plötzlich an einer Steinwand. Es sah ganz so aus, als wären sie in eine Sackgasse gelaufen. Doch Timmy stellte sich auf seine Hinterbeine, schnüffelte an den Steinen und begann zu bellen. Timmy, was ist denn? Er muss irgendwas entdeckt haben. Ja, das ist ja ein Reisenhang. Seht ihr? Zwischen diesen Steinen versteckt... Mal sehen, was passiert, wenn ich daran ziehe. Oh. Eine Tür öffnet sich! Wie unheimlich! Ja. ja. Und eine Steintreppe führt nach oben. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir eigentlich gelandet sind. Jetzt wissen wir jedenfalls, wohin die Banditen mit ihrer Beute verschwunden sind. Ja. Sie müssen durch diesen Gang geflohen sein. Dann diese Treppe hoch und. Äh... Da ist noch eine Tür! Hier bleibt ja zurück, Kinder. Wir gehen vor. Es könnte gefährlich sein. Wo sind wir hier? Das werden wir gleich sehen, Ellen. Noch eine Tür. Aber Das ist ja einer der Ausstellungsräume von Riddington Hall. Tatsächlich. Wir sind in Riddington Hall, Sergeant jemand. Das kommt von dort. Aus dem Schrank. Öffnen Sie. Ja, Sergeant. Sir Donald. Und sein Diener. Gefesselt und geknebelt. Die Banditen haben Sie in den Schrank gesteckt. Schnell. Nehmen Sie ihnen die Fesseln ab. Ja, Sergeant. Bin schon dabei. Sir Donald. Sind Sie verletzt? Nein, aber ich bin empört. Diese Strolche haben sich lustig gemacht über uns. Sie haben mich beraubt und dann auch noch ausgelacht. Ja, das tut mir leid, Sir. Die Polizei haben Sie auch gelacht Sie sind klüger als die Polizei, haben Sie gesagt Viel klüger Sie haben sogar noch vor, weitere Schätze aus den Museen zu stehlen Bevor Sie aus dieser Gegend verschwinden Ganz offen haben Sie darüber gesprochen Ihre Prahlerei wird Ihnen schlecht bekommen Aber Sie verschwinden mit meinen unersetzlichen Uhren Und ich war nicht versichert, ich bin ruiniert Es ist aus und vorbei Jetzt kommen auch keine Touristen mehr ich bin am Ende. Es tut mir so leid, Sir Donald, aber Sie müssen Vertrauen zur Polizei haben. Auch wir fünf werden alles tun, damit Sie Ihre Uhrensammlung zurückerhalten. erhalten. Nimmst du nicht ein bisschen viel vor, Anne? Wir sind keine Detektive. Vergiss das nicht. Aber Anne hat schon recht, Julian. Wir werden wirklich alles tun, was wir können, um die Bande zu fassen. In den folgenden Tagen verstärkte die Polizei die Suche nach der Museumsbande, hatte aber auch diesmal keinen Erfolg. Die fünf Freunde waren enttäuscht. Sie konnten nicht verstehen, warum die Bande nicht gefasst wurde. Die Polizei sucht eben am falschen Platz. Wie meinst du das, Dick? Ist doch klar. Die Museumsbande weiß, dass sie gesucht wird. Also versteckt sie sich da, wo die Polizei sie am wenigsten vermutet. Aha, und wo ist das? In der Höhle am unterirdischen Fluss, da wo sie ihre Beute versteckt hatte. Alle denken, dass sie auf keinen Fall dorthin zurückkehren wird. Aber gerade deshalb könnten sie da sein. Ja, das stimmt. Klasse, Dick. Das ist eine prima Idee. Wir sollten den Sergeant darauf hinweisen. Und uns dann sagen lassen, auf die Idee sind wir schon längst gekommen. Ja, du hast recht, Julian. Der Sergeant freut sich bestimmt nicht, wenn wir ihm Ratschläge geben. Das wird ihm gegen den Strich gehen. Wisst ihr was? Wir sehen selbst nach. Jetzt noch? Es ist schon viel zu spät, George. Es wird ja gleich dunkel und wir müssen ins Bett. Ja, wir sagen Gute Nacht, aber wir gehen nicht ins Bett. Wir schleichen uns aus dem Haus und gehen noch einmal in die Höhle. Mitten in der Nacht? Nachts ist es genauso dunkel in der Höhle wie am Tag, in. Und wir lassen einen Brief zurück. Wenn uns was passiert, wissen meine Eltern wenigstens, wo wir sind. N meldete noch einmal Bedenken an. Aber die drei anderen ließen sich nicht von ihrem Plan abbringen. Und da sie nicht allein zurückbleiben wollte, ging sie schließlich mit. Mit Taschenlampen ausgerüstet stiegen sie in den Gang ein, der zum unterirdischen Fluss führte. Leise, seid bloß leise, du auch, Timmy. Bitte verrate uns nicht. Da sind sie. Los, Mann, Schnappt sie euch! Ah. Ah. Bevor sich die Kinder versahen, waren sie überwältigt und gefesselt. Nur Timmy entkam der Museumsbande, die sich tatsächlich da versteckt hatte, wo die Polizei sie nicht vermutete. Kann sich denn keiner von euch befreien? Nein, meine Fesseln sitzen ganz fest. Meine auch. Wie lange sind wir eigentlich schon gefangen? Mehr als zwei Stunden. Die Banditen haben ihre Beute weggebracht. Ob sie noch mal zurückkommen? Ich glaube nicht. Sie lassen uns hier und wir müssen verhungern Falsch, da kommen sie schon Tatsächlich yeah. Hey, ihr da, steht auf Aber wir können nicht, wir sind gefesselt, das wissen sie ganz genau Gleich habt ihr die Füße frei, dann geht es Ich schneide die Fessel durch So, seht ihr? Und ihr folgt mit euch Was haben sie mit uns vor? Wir brechen unsere Zelte ab Und euch nehmen wir mit, bis wir in Sicherheit sind <lacht> Das kann ein paar Tage dauern Los jetzt! Draußen wartet unser Wagen. Tempo! Die Banditen führten George, Dick, Julian und N. durch einen der Gänge nach draußen. Sie kamen wieder an dem Busch heraus, der zuerst N. aufgefallen war, weil er sich so auffällig bewegt hatte. So, da wären wir. Rein in den Wagen. Und seid ja leise, sonst könnt ihr was erleben. Nein, ich will nicht. Lassen Sie uns. Achtung, hier spricht die Polizei. Lassen Sie die Waffen fallen. Und heben Sie die Hände. Sie sind umstellt. Polizei! Zurück in die Höhle! Geh mir aus dem Weg, du Käter! zurück. Ja, ja, Tim. Los, Tim. Gut so. Halt ihn fest. Lass ihn nicht durch. Ruf den Hund zurück. Er beißt mich. Ruft ihn zurück. Bleibt Sie stehen. Dann lässt der Hund Sie in Ruhe. Das Spiel ist aus. Los, Hände hoch. Aber... Aber... Der Hund... Er tut ihnen nichts, wenn sie ruhig bleiben. Hier mit den Händen, damit ich ihnen Handschellen anlegen kann. Da sind meine Eltern. Mutter, Vater. Hallo, Tante Fanny. Sie Auf haben uns die Nachricht gefunden. Toll, jetzt ist alles gut. Juhu, wir haben es geschafft. Die Bande kommt hinter Gitter. Die Museumsbande wurde verhaftet und kam ins Gefängnis. Doch die Kinder mussten sich einige Vorwürfe von Onkel Quentin und Tante Fanny anhören. Aber das war erst am nächsten Morgen, beim Frühstück. Ich war sehr erschrocken, als ich den Brief fand, den ihr zurückgelassen habt. Wenigstens das habt ihr getan. Dennoch war es bodenlos leichtsinnig, von euch in die Höhle zu gehen. Wer weiß, was hätte passieren können. Oh, wir haben Besuch, Sir Donald. Das ist aber eine Überraschung. Guten Morgen, meine Freunde. Was für ein schöner Tag. Ich bin gekommen, um mich bei den jungen Helden zu bedanken. Die Polizei hat die Beute geborgen. Sie wird mir alle Uhren zurückgeben. Das freut uns für Sie. Ihr glaubt gar nicht, wie glücklich ich bin. Ach, wenn doch alle Kinder so tapfer und mutig wären wie ihr... Dann hätten solche Leute wie diese Museumsdiebe kein so leichtes Leben. Na, wenn das so ist, kann ich euch wohl kaum noch länger Vorwürfe machen. Nein, Vorwürfe haben diese fünf Freunde wahrlich nicht verdient. Im Gegenteil. Wenn ihr wollt, sehen wir uns morgen zum großen Torteessen bei mir. Und heute... Heute wollen die fünf sicherlich einen Ausflug mit ihren neuen Rädern machen. Ich sehe ihn ja an, dass es bei ihnen förmlich kribbelt. Sie halten es kaum noch länger bei uns aus. Ja, das stimmt. Wir möchten gern wegfahren. Nur ein kleiner Ausflug. Ohne alle Abenteuer. Na, ja, dann aber los. Worauf wartet ihr denn noch? Da fahrt schon, damit wir uns in aller Ruhe mit Sir Donald unterhalten können. Ja. Juhu! Ja. ja, wir machen einen Ausflug. Alles ist in Ordnung. fahren wir hin, da Bus, ganz ungefährlich